25. A cím órányira volt notkottól. Csak egy gyors a temzén át, a park mellett, de úgy éreztem, mintha valamelyik sarkvidéki utazásomra indulnék. Hevesen kalapáló szívvel vettem egy mély lélegzetet, és bekopogtattam az ajtón. A nő kinyitotta, üdvözölt. Egy rövid folyosón vezetett az irodájába. Az első ajtó balra. Kis szoba ablakuk redőnnyel. Közvetlenül a forgalmas utcára néz. Hallani lehetett az autókat, a cipők csattanását a járdán. Az emberek beszélgetnek, nevetgélnek. A nő tizenöt évvel idősebb volt nálam, de fiatalos. Tígyre emlékeztetett. Tényleg megdöbbentő volt. Annyira hasonló a kisugárzásuk. Egy sötétzöld kanapé felé mutatott, és a szoba túlsó végében helyet foglalt egy széken. Ősz volt, mégis erősen izzadtam. Elnézést kértem érte. Könnyen kimelegszem. Ráadásul kisé ideges is vagyok. Ne mondjon többet. Felpattant és kisietett. Pillanatokkal később visszatért egy kis legyezővel, amit felém nyújtott. Ó, de kedves, köszönöm. Várta, hogy elkezdjem. De nem tudtam eldönteni hol. Úgy, hogy az édesanyámmal kezdtem. Azt mondtam, félek, hogy elveszítem őt. Hosszú fürkésző pillantást vetett rám. Persze tudta, hogy már elveszítettem az édesanyámat. Milyen szürreális találkozni egy terapeutával, aki már ismeri az élettörténeted egy részét, és aki talán komplet könyveket olvasott rólad a tengerparti nyaralása során. Igen, tény, hogy már elveszítettem az édesanyámat, de attól tartok, azzal, hogy most itt egy vadidegennek mesélek róla, és ezzel talán enyhítem valamelyest a veszteség okozta fájdalmat, újra el fogom veszíteni. Elveszítem az érzést, a jelenlétét, vagy azt, amit mindig is a jelenlétének éreztem. A terapeuta hunyorgott. Tettem még egy próbát. Látja, a fájdalom, ha ez az, ez minden, ami megmarad belőle és a fájdalom az, ami hajt engem. Néha a fájdalom az egyetlen dolog, ami összetart. És azt hiszem, a fájdalom nélkül, nos, talán azt gondolná, hogy elfelejtettem őt. Ez bután hangzott, de hát mégis így éreztem. Eltűnt a legtöbb emléképem az édesanyámról, magyaráztam hirtelen támadt elsöprő erejű szomorúsággal, a fal túloldalán. Meséltem neki a falról. Elmondtam neki, hogy beszéltem Willivel arról, hogy nincsenek emlékeim édesanyánkról. Azt tanácsolta, hogy nézzem át a fényképalbumokat, amit azonnyomban meg is tettem. Semmi. Az édesanyámat nem képek vagy benyomások jelentették, hanem leginkább csak egy lyuk a szívemben, és ha ezt a lyukat begyógyítom, befoltozom, akkor mi lesz? Megkérdeztem, nem hangzik-e mindez őrültségnek? Nem. Hallgattunk. Hosszú ideig. Megkérdezte, mire van szükségem. Miért jött ide? Nézze, mondtam. Arra van szükségem, hogy megszabaduljak ettől a nehéz érzéstől, amit a melkasomban érzek. Arra van szükségem, szükségem van arra, hogy… igen, hogy sírjak. Kérem segítsen, hogy tudjak sírni.